biografie memori Vienez. Scenariu radiofonic de Radu Gheciu În rolul lui Johann Strauss, Fori Eterle Regia artistică, Dan Puican. Șani! Șani, ești obosit? Cum a mers repetiția? Cât a durat? Să-ți facem ceai? vă oh, te rog, Arnaud! și a dat, domnule, Ce l sunteți că l-ați însoțit pe Shani? Nici nu știu ce să fac mai întâi. Luați loc, vă rog! Cati! Da, Cati, da, da? ia te rog pălările, domnilor Și pregătește repede o gustare Și mai ales da, da. nu uita, Cati, nu. Cati, să ne faci niște cafele Așa cum știi tu, smolă Șani, și nu te rog, Nu exagera, doctorul a spus că Vedeți, vedeți, uite, așa mă cicălește tot timpul Nu e bine, nu exagera Nu mânca prea mult, nu te obosi. Adele, draga mea Vrei să-ți spun un secret? Vienezul nu exagerează niciodată Nu uita, Cati, cafeaua specială Oh, dar văd că zi. El primit ce vă ah. Oh, Secretara particulară a maestrului Strauss nu șomează. Vă rog să vă uitați puțin prin corespondența sosită azi. E senzațional. Da. da, și ziarele sunt pline de amănunte, Spectacul de mâine este socotit, marele eveniment al sezonului artistic. Nu e numai asta, Shani. Tu ai devenit un simbol. Ei, ei, ei, eu și simbol. Hai, hai să fim serios? Că mâine voi dirija Liliaculă la operă, iar după aceea valsul imperial cu Marea Orchestra Operii instalată sub platanii ringului, asta nu schimbă lucrurile. Ce sunt eu? Decât un compozitor de valsuri și operete. Simbolurile muzicale ale țării noastre sunt Mozart, Beethoven, Brahms. Dar suntem muzicanți cu toții, nu? Nu se poate să încurcăm lucrurile în halul ăsta, nu? E mai bine scoateți cărțile să facem un taroc Până Oha, ce vine cati, cu cafea și cu gustarea Adele, da? ne putem instala pe terasă? Imediat, Shani, vrei să puțin ei să mă ajuti? Da, iubito, mă da. puțin da. Da. E modest, încăpățânat Sau chiar nu-și dă seama de ce înseamnă muzica lui? Îl vezi, dumneavoastră, Arnold eu cred că prietenul nostru este, de fapt, sigur pe talentul lui. Eu aș spune geniu, dar știți că lui Șani nu-i place cuvântul. Mm -hmm. De 40 de ani, vioara sa cu oamenii. La început, numai pe vinezi, apoi uite de aici. Uite de aici numai câte scrisori de felicitare și de unii. Unde... Mă de pretutindeni. Da, chiar, uite. Berlin, Petersburg, Roma, Paris, Sydney, ha? New York, formidabil, Batavia, Batavia. Unde-o Bata-am, habar n-am <grijin> Chiar o celebritate planetară Apoi mai este prietenia cu mari muzicieni de azi Cu Brahms, Wagner, Hans von Bülow. Hei, și atunci, ce se întâmplă? Uite ce cred, uite ce cred eu Shani are cum ar spune Sigmund Hofgarten Știi, profesor de la universitate da, da. Are un complex Măi, măi, măi Dar filoscoz mai ești nu vrei să-mi spui și mie cum e cu complexul ăsta? Foarte simplu Shani nu poate să uite că e fiul marelui Johann Strauss Bătrânul, creatorul valsului vienesc Ei și? -i. Gloria lui Shani a depășit-o de mult pe a lui său Apoi mai este ceva Shani nu a studiat muzica la conservator, ci mai mult pe furate ah. Cum să se compare el de pildă cu Brahms? E foarte simpatic profesorul tău, dar toate astea sunt Cum se spune prin locurile mele de baștină? Mofturi Uite așa, mofturi Păi bine, omule, cum o să facă și anii complexe când o lume întreagă îi cântă valsuri? Când ame. Brahms însuși spune peste tot că până și boneta de noapte a lui Strauss e plină de muzică? Să-mi-l prezint și mie pe profesorul Hofgarten, să-i spun vreo două. Ei, ei, Ce tot vorbiți acolo? Te bărfim, bineînțeles! Venim, venim imediat, venim! Nu, nu, e mult mai simplu. În numai două generații, muzica făcută de familia Strauss s-a urcat din Cârciumi până în marile săli de concertele lumii Sunt de acord, Ne recunoaștem cu toții în muzica lor, cum să-ți spun Vedem ca într-o oglindă fabuloasă chipul timpului nostru, al Austriei din acest sfârșit de veac E poate prea mult pentru un singur om ce e cu Austria? Spuneam, domnule capel maestru al balurilor, curții regale și imperiale că valsurile domitale sunt imaginea epocii pe care o trăim. Confortabilă, plăcută, veselă. Imperiul prosperă, oamenii sunt mulțumiți. Ce spui, dragă, Willy? Merge bine comerțul cu piane? Cât te ai vândut azi? Habar n-am, de treburile astea se ocupă contabilul fabrici. <gători> <gători> nu cred că lucrurile stau așa cum spuneți voi. Știu ceva mai multe. Nu sunt mulți ani de când colindam cu vioara localurile, în fiecare seară altul, în grințic și hiținc. Cârciumile acelea există și astăzi. Oamenii sunt cei aceiași, ei sau fiilor. Îi văd parcă și acum, pentru că eu când îmi plec capul pe vioară nu închid ochii de-a de N-am să uit niciodată cum arătau -o prin ceața de fum a pipelor, Tipurile oamenilor din Birtului Șperl, de la Scatiul Verde sau de la Câmpia Ciocârliilor. Da. E bine, pot să vă spun că rare ori am văzut tipuri cu adevărat vesele, obosite aproape întotdeauna. Căutând baharul de vin și în șoapta unival sunt pic de uitare, puțină bucurie, poate ceva mai bun care va veni. Nu, nu, Vili, să știi că vienezii noștri nu sunt chiar atât de fericiți pe cât îți <laughs> că societatea noastră e nepăsătoare, asta, da, dar unde ne va duce asta, numai bunul Dumnezeu știe O, domnul Capelmaistru devine melancolic Mai bine scoateți cărțile De acord, Arnold, împarte, te rog Da, da, imediat Melancolic Să nu glumești niciodată pe seama melancoliei Mai ales dacă ești vienez Voi auziți cum cântă mica orchestră din Conț în grădina lui Bine Bineînțeles Șramă la muzică. Okay. Cu asemenea, orchestra a început citată meu. Iată, am aproape 70 de ani, fac muzică de când mă știu. Dar acum, când aud aceste cântece vechi cu veselia lor naivă, mi se pare uneori că în muzica mea este ceva, să nu spun funebru, dar crepuscular sigur. Ia-o o carte și eu, una. Valsul ăsta. Valsul ăsta mm, Îl cântă jumătate din flașnetare vienei E ultimul pe care l-a scris Laner Înainte de a muri atât de tânăr sărman I-a dat tatei manuscrisul A fost semnul împăcărilor. lor Pietrul tata a fost o viață întreagă răscolită de această amintire Că te văd din nou Păcat doar că... Glaner, voi am de mult Tu știi doar că... Știu, știu, Johan. Știu că de fapt Tu ții mult la mine eh, Ce să-i faci? Nu ne-a fost dat să rămânem împreună Cum așa? Uite, chiar mă gândeam Ce ar fi să ne punem iar pe treabă Te faci bine într-o săptămână Sau două <laughs> Strângem cele două orchestre la oaltă Și facem o capelă mare să-i meargă vestea Ce rost are să ne concurăm Numai ca să dăm apă la moară ziariștilor Să-i ajutăm să împestrițeze limba inventând cuvinte noi Da, da, Lanern și Straussern <hă> Nu, Iohann, ce-a fost, a fost Am pornit împreună Tu ai luat aripi Eu... Am văzut fiecare în felul lui, iar cuvintele astea făcute din numele noastre, ce vrei, fac parte acum din lumea care ne înconjoară. Să nu-ți pară rău, rămâne și de pe urma noastră ceva. Iosif, știi, am colindat seri, dar în locurile în care am cântat împreună, la poternichea la cafeneaua tineretului în berării, să știi că se mai cântă și azi valsurile pe care acum 10-15 ani le scrie ai grăbit Într-o noapte pe un colț de masă Valsurile mele sau poate ale tale Johan, pe noi oamenii, viața, nu spun că ne-au învrăjbit Prietenia noastră este prea adâncă, dar ne-au despărțit N-am uitat însă niciodată o anumită întâmplare. Țin minte ziua aceea în care eram obligat Să predau un vals nou pentru balul mediciniștilor Mi-l comandaser de mult și mi-l plătiser Eram bolnavă rău L-ai scris tu și ai refuzat să-l semnezi N-ai fi făcut la fel? Poate că aș fi făcut Dar tu ai făcut-o Iohan Acum du-te Dar te mai rog ceva Dacă nu o să ne mai întâlnim Ai grijă de muzica mea Sunt mm. câteva valsuri Care îmi sunt deosebit de dragi Le știi desigur Johan, să-mi le tu Nu în fiecare seară Nu foarte des Atunci când îți va fi dor De tinerețea noastră De timpul când eram săraci nebun și plin de speranțe. Au fost zile frumoase, Iohann Păcat că s-au dus atât de repede. Cinci zile oh. mai târziu îl ducea la groapă pe bietul lannă, cu el dispărea prima generație a valțului vienez. generație? Lan, da. Oare? Dar Schubert. Dar Mozart. Dragi <laughs> mei, acum ori jucăm, ori facem istoria muzicii. E să știi că în istoria muzicii și-ar găsi locul și eu istoria valsului. Hmm. Cred că la ei, la Schubert, la Mozart, vom găsi rădăcinile valsului Vienez, dragășani Lanner, în fond, rămâne un muzicant de cărciumă. Muzicant de cărciumă? Hey, Ia-o mai încet, Arnold. <laughs> dar eu. Eu ce am fost? Dar tata. Dar capela Strauss-Lanner... ce Dacă nu știți, pot să vă spun că la începutul ei, celebra capelă număra cu totul patru muzicanți. E. Două viori, o violă tatăl meu și o chitară. În tocmai călăutare din colț pe care am ascultat Adineauri. Așa că vedeți voi, cam așa s-a născut valsul nostru, care strălucește astăzi sub candelabrele de cristal și în oglinzile venețiene de la Schönbrunn. Sosit cafelele da, Ia -a. să vedem, Cati, ai fost la înălțime De îngată sosesc și prăjiturile Fii bună de lui Cati să ne aducă și din dulceața Acea nouă de cireșe Cafea cu dulceață ne <laughs> păi, cuvintele astea o aromă de copilărie Ne aduc aminte de Iași Păi vezi, vezi, vezi Tot pe acolo, dar nu la Iași La București am prins o plăcere Acestei gustări Luată așa ca acum Liniștit în grădină pe la ceasul de seară <laughs> E una din amintirile mele plăcute din țara românească, nu singura de altfel. Da, mă întreb, când ai avut timp pentru asemenea de prindere? Se spune că pe acolo ai mânuit mai mult sabia decât arcușul. E, nu, nu e chiar așa. <gânări> Adevărul este că agentul nostru diplomatic era un reacționar jalnic, când am vrut să-i dau o lecție. De fapt, ce s-a întâmplat? Mai întâi, anul întâmplării, 1848. Ați a, înțeles, nu? Iar <laughs> am tună și credeam că pot să răstorn lumea. M-am trezit legat și în sala restului de poliție. Sala restului de poliție? <laughs> După așteptare de vreo patru ore, intră furtună un bărbat care la vreo 50 de ani, îmbrăcat ciudat pe jumătate europenește, pe jumătate turcește, cum mai văzusem pe acolo pe unii băier bătrin. Vorbeam să franțește cu un ofițer, așa că pricepeam tot. Și cu ăsta, ce este? Autorul scandalului de la consulatul austriac, Johan Strauss. Strauss? Da, da. Ăsta e individul. Am auzit toată povestea la palat. Consulul a protestat oficial și Vodă e furios. E asta ne mai lipse acum. Nu ne ajungeau Ghica, Bălcescu, Maghierul, Goleștii și Brătienii. Mai vine acum și Strauss! Ia deci. la pușcărie cu el. Respectuos să vă atenția că este totuși supus Austria. Ah, ce mai supus Austria cu un lautar? Și, pe urmă, domnul consul sau vrea să facă ordine? Sau să facă bine să se păzească singur și să mă scutească de, de protestele diplomatice? De altfel, eu. I Ia stai. Pricep domnule Strauss. Da, domnule prefect al poliției. Nu, Eu nu sunt prefect, domnule. Sunt agă. Iar aici nu e nici Parisul, nici Viena să vin dumneata să ne faci revoluție. Aici, domnule, dacă n-ai aflat încă, suntem în București, unde ordinea și liniștea cetățenilor sunt garantate. Revoluția, domnule Strauss, nu are ce căuta în țara românească. Ah. Respectele mele, domnule ziua, Consul. Tăi, Bună ziua. Mă bucur foarte mult că ați venit, fiindcă tocmai trebuie luată o hotărâre în privința supusului dumneavoastră, violonistul Johan Strauss. <gânt> <gânt> da, dar, trebuie să facem ceva. În definitiv, spunem -mi și mie, domnule Strauss, ce-ți veni să ridici tot tineretul coloniei austriece și să dai buznan, consulat cu sabia, scoasă ca la paradă? Nu, nu, eu cred că stătea mai bine cu vioara în mână. Domnule Consul, văd că luați întâmplarea ca pe o șotie. Mă tem însă că nu este timpul și sunt sigur nici locul potrivit pentru glume. Ceva trebuie să se schimbe în Europa. 40 de ani de ai cancelarului Metternich, 30 de ani și mai bine de când Europa este strivită de Sfânta Alianță, nu credeți că ajunge? Ne aventurăm în marea politică europeană? Ascultă, iubite, domnule Strauss, important nu este ceea ce cred eu și cu atât mai puțin ce crezi dumneata, ci ceea ce vrea istoria. De-altfel, știi ceva? Vezi-ți mai bine de muzică. Trebuie să înțeleg, excelență, că în afara expulzării consulatul general nu mai are nicio pretenție? Evident, niciuna. Am fost urcat în prima diligență spre Brașov. Însă domnul consul general, care nu mai avea nicio pretenție, a avut grijă să expedieze cu poșta rapidă o notă către poliția din Viena. La întoarcere am fost luat în primire cum se cuvenea. Ceea ce nu m-am piedicat să răspund, cum m-am priceput și eu. Am avut chiar cinstea să fiu un autor interzis. Cine cânta compozițiile mele de atunci, Marșul Revoluției și Suspinul Ligurienilor, Risca să aibă neplăceri serioase cu poliția Șani, tu ești ca Wagner Revoluționar la 20 de ani Luptător pentru arta ta la 40 Compozitor oficial la 60 o, Înduioșătoarele nebunii ale tinereții Dar spune ce e cu acel suspin al ligurienilor? Textul satiric al cântecului a rămas și astăzi bun interzis Melodia însă poate fi cântată Mă întreb unor dacă nu scrii prea mult. Ești un risipitor. Într-o polcă de-a de sunt idei pentru trei sau patru polci. Într-un vals sunt în zece valsuri. Cine mai știa ce ai scris, cât ai scris, cred că nici chiar tu. Știți desigur că unul dintre valsuri de mele se numește Ziare de dimineață. Da. Eu sunt poate un fel de ziarist al muzicii. N-am să scriu niciodată romane și tragedii. Dar oamenii au nevoie în fiecare zi de noutățile pe care eu le ofer, adică de valsuri, polci, mazurci... adevărat că se consumă din ce, în ce mai multă muzică. Asta e bine. Numai să le putem da oamenilor muzică bună. De aceea am încurajat și pe frații mei, îndeoseb pe Iosef. Că Eduard numai de încurajări nu are nevoie. <laughs> mai degrabă ar trebui să fie descurajat. Zici chiar așa. E muzicant bun, că doar și în vinele lui curge sângele neamului Strauss. Ce păcat doar că n-a crezut în talentul lui Pepi Câte zile fripte i-a făcut. <laughs> Mi-aduc aminte, într-o seară, Da, Pepi, hmm? rândunelele satului. Aha. Bravo, bravo, devenim bucoli. Ce? Ia să vedem puțin. da, da, da. Frumos. Foarte frumos, excelent. Pepi, acum de tu să nu sari în sus. Pepi, am impresia că tu ești cel mai talentat dintre noi toți. Atâta fregezime, asemenea melodii curgătoare n-am întâlnit decât în vasurile lui Schubert. Și e foarte nimerit și titlul, rândunelele satului. Cred că nu este interzis unui inginer să iubească natura. Iar nu? încep să-ți fluturi diploma de politehnician. Bine, da. <laughs> mai bine pun o în ramă și scrie valsuri, Iosef. Iosef, Edi, vienezii vor valsuri. Cât mai multe valsuri. Vor să cânte, să fie vesel, să danseze. Voi nu vedeți că toată Viena se uită spre da, noi? Se uită și încă cum. Ce scria ieri un măgar în din noi viner blater, Strauss și familia, negustor de muzică cu amănuntul și cu Nu oh, oh. Voi nu vă dați seama? Am ajuns de râsul hai la, hai la. Da, și asta de ce? Numai din vina noastră, Pepi. Pepi, în loc să, în loc să stea la meseria lui unde se pricepe, i s-a năzărit să facă pe compozitorul și pe dirijorul. Tu, șani, scrii valțurile așa cum golesc alții halbele de bere." Când o să am timp într-o zi, va trebui să stăm puțin de vorbă despre armonizările tale. Cât despre ale lui Pepi, ce să mai vorbim? Pentru așa ceva la conservator, ești dat afară din anul așa, întâi. Eu am vă da. Uite ce se întâmplă, Edi. Hmm. Eu pot să trec peste faptul că sunt cel mai în vârstă dintre noi trei. Iar tu cel mai tânăr. Trec și peste încă ceva. Da. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Rog, Anume că eu sunt acum, după iubitul nostru tată, celebrul Strauss. Ei, bine, iar tu... Există în ochii venezilor, în primul rând pentru că porți numele nostru, dar un lucru te rog să nu uiți, pentru că nici eu nu uit. Dacă tu ai făcut studii la universitate și la conservator, pe care acum ni-l arunci în obraz, este pentru că eu v-am întreținut pe toți cântând de la 14 ani în restaurante și cafenele, acolo mergând pe urmele tatii și ale lui lanăr, cântând și improvizând, scrind în zorii zili pe un colț de masă, vasul așteptat în seara următoare, acolo am învățat să simt la fel cu oamenii acestui oraș. Mulți mă întreabă cum de este muzica mea atât de apropiată de sufletul vienezului? Păi cum să nu fie? Ritmul valsului, melodiile de vals fac parte acum din ființa mea, pulsează în mine. Așa că, dragă Edi, tu ai studiat la conservatorul din Viena. Bună școală, nu zic. Eu am învățat mai pe scurt la Viena. Vezi, vezi, doar că mai e un amănunt. Nu știu cine o să-ți recunoască diploma Academiei din Grințingă. Ai impresia că mi-o cere cineva? Edi, Edi, ce păcat că la atâta carte n-ai și puțin suflete de artista Nu vreți da, să sta, terminați dată. nu-i nu păcat Cele două orchestre Strauss sunt cerute pretutindeni La Berlin, la Paris, la Pavlovsk, până și eu, care nu am faima voastră Am primit oferte, e, atunci de, de, de ce să ne Pepe, certăm? Pepi, noi trebuie să vedem mai departe, să aspirăm mai sus Nu înțelegi? Succesul unui violonist de restaurant Foarte frumos, asta era bun pe vremea tatei eu vreau mai mult. Ambiția mea este să, să simfonizez valsul. Adio Shrambl Music, adio, la revedere, cârciumă, la revedere tot. Eu în orice caz am hotărât. Nu voi mai dirija decât în săl de concert și bineînțeles la curte. Și te sfătuie și pe tine, Shami, să faci la fel. Trebuie să ne ținem rangul. Doar ești și tu director muzical al balurilor curții imperiale, nu Cum să spun eu, Edi? Sigur, e foarte bine că noi nu mai suntem nevoiți să mergem ca tata și lanăr la început sau ca frații și rămâne înaintea lor, din masă în masă, cu vioara într-o mână și cu farfuria pentru cologan în cealaltă. Da. E foarte plăcut să fii cinstite de-n societate și să-ți poți face cărți de vizită cu titluri răsunătoare. Dar nu uita că toată această muzică prin care ne-am făcut gloria și fie atent, numai în această muzică suntem neîntrecuți, tot de acolo pleacă din grădinile grinsing singului, Unde cânta tata în tinerețe și unde am cântat și eu De fapt, da. oamenii asta și așteaptă din partea noastră nu? O muzică veselă, nu prea complicată pe înțelesul tuturor Voi văd că ați ajuns până la Wagner nu? O să speriem publicul uh -huh. Și atunci, atunci aș vrea să văd ce o să faceți uh -huh. Eu scot din ramă diploma de inginer, dar da, voi uh -huh. e, Aici n-ai dreptate mai întâi publicul nu se spere chiar una cu două. Da. E bine să-l cântăm pe Wagner. De ce nu? Sigur, da, e... da, da. o puțin scandalul nostrică niciodată. Asta ți-o știi de la mine, Pepi. Scandalul nu gonește publicul. La adună. Tu, <gătă> Edi, <gătă> poate că l-ai programat pe Wagner din torința de scandal. Te privește. <gătă> Pentru mine, Wagner înseamnă însă altceva. Unul din mari compozitori de astăzi. Așa că... Altul a fost gândul meu când am pus în program câteva din Lohengrin și chiar din Tristan și Izola. Dacă Wagner e încă neînțeles și dacă mie publicul îmi face credit total, de ce să nu gând și muzică de Wagner? De ce să nu le impun ceea ce eu știu că este o muzică foarte mare? Pot să vă spun de altfel că una din amintirile mele cele mai frumoase este acea seară în care după ce dirijasem în Volksgarten câteva fragmente din Tristan și din Rinului, a venit la mine un om emoționat și timid care mi-a mulțumit. Era Wagner. Da, emoționat și timid. E, cred că au trecut ceva ani deci, de De drept? Alte timpuri, al alt Wagner. Wagner. De altfel trebuie să recunoaștem că îi stă bine pe afiș numele lui Strauss, alături de Mozart, Beethoven, Schumann, Liszt, și Wagner oh, oh, și, încă cum, și încă cum? Mai ales când la pupitru este Frumosul Edi, idolul vienezelor <laughs> Îmi vine o idee măstrușnică Sunt sigur că șani va fi de acord dar să vedem ce zice frumosul. <sus> <Ha? sus> <sus> Pentru că te-a supărat atât de tare gluma. Cam proasta, acelui ziarist de la Noe Wiener Blater. <sus> Pe cum? Stro și familia, negustor de muzică cu amănântă și cu ridicată. Păi asta, asta nici la duel nu merită să provoci. Două perechi de palme și gata, gata, gata. Dar știi? În fața operei se afle tot orașul. E, e, iau, <sus> <sus> ba de loc, hai să-i dăm un răspuns curat vienez. Adică? Cum? Să facem o compoziție împreună. O să toți trei. Și mergem la judecata venezilor. Ha, bună idee! Noi cu muzica noastră, el cu glumele lui răsuflat. Dar da, da. la nevoie, eu și dedicăm. O, stai, cum adică ne așezăm toți trei la o masă și scriem fiecare a, pe rând câte o notă deportativă? Aia, fi serios, Nu, nu ce sunteți muzicanți sau bucat la asta? Vezi, o, vezi, o, nu, vezi, o, uite, iar te stai. grăbești. Da? Ăsta e defectul tău, te grăbești. Da. Nu. Uite cum facem. Da. Ar putea să fie o suită de valsuri scurte. Fiecare vans câte 16 măsuri. Fiecare din noi scrie câte două vansuri, le pune cap la cap și gata. A, da. Nu, uite, așa mai merge. Cât mai repede. Acum? La treabă. Ne vedem da, mâine. Ne vedem Fiecare mâine. vine cu partea lui. Acum este aproape șase. Mâine la șase. E bine? Da, e bine. E bine. bine. Cu fumurile lui, fratele meu m-a pus pe gânduri și la ambiție. Desigur că altfel decât gândea el. Dacă-mi tot svârlea n diploma lui de conservator, ce mi-am spus? Ia să văd, nu sunt în stare să scriu și eu ca un simfonist, Ca cel mai mare simfonist din zilele noastre? Bronze. Exact. <laughs> și ce am făcut? Am scris un vals. Poate nici nu-l cunoașteți, nu se prea cântă. I-am pus un titlu frumos spre cinstirea lui Schiller și a lui Beethoven, Fiți uniți milioane de oameni. Iar vansului acesta i-am făcut o introducere lungă, simfonică, chiar în stilul lui Brahms. Apoi m-am dus la el și l-am întrebat, ca între prieteni, este scrisă bine sau nu? Și ce ți-a răspuns Brahms? Sunt e, foarte curios. Nu are importanță. Tot, tot ce pot să vă spun, este că din ziua aceea n-am mai fost curios să cunosc părerile lui Eddie despre muzica mea. <laughs> De fapt, Shani, nu ne-ai spus cum a mers repetiția liliacului? Ce spun lei-i operei? Domnule Rose, dumneata, da. în calitate de concert maestu, cred că ai auzit multe, nu? Stimată doamnă, într-adevăr, lei operei au văzut și au auzit multe în viața lor. Dar să nu uitați că, înainte de a fi cântăreți, instrumenti sau dirijori, ei sunt sau au devenit vienezi. Și care vienezi rezistă la farmecul lui Strauss? Oh, oh. Domnule Rose, ești foarte drăguț. Eu totuși sunt îngrijorată. Așa ceva nu s-a mai pomenit, o operetă pe scena operei imperiale, acolo unde se cântă numai muzica lui Mozart, a lui Beethoven, Weber, Gluck. Dintr-o dată, o operetă, valsuri pe scenă, oameni ca mine și ca Da, situații din viața de toate zilele, o adevărată revoluție. E ce vrei, draga mea, e singura revoluție posibilă azi în Viena. <laughs> nu, nu, într-adevăr, directorul operii are mult curaj. Anumite prejudecăți nu se învinc prea ușor. Da, nu uitați tot ce a scris domnul Hanslick în foiuletonul său de ieri după avantpremieră. Liliacul este o adevărată operă comică. Cuvântul lui atât atârnă greu. Articolul lui a fost binevenit, cu atât mai mult cu cât, o, oh, doamne, din pana lui rar a curs un rând de laudă pentru mine. Mm. <laughs> în sfârșit, mâine vom vedea ce spun vienezii. Mm. Apoi mai e și partida lui Offenbach. Mai sunt partizanii lui Milăcher, a lui Supei. Adele, draga mea, în artă, dacă o să te uiți tot timpul în dreapta și în stânga, ca să nu deranjezi pe nimeni, mai bine nu porni la drum. Nu, nu. Eu îmi văd mai departe de drumul meu. Știți doar că după o noapte la Veneția au fost unii care au spus ce se apucă Strauss de teatru de operetă De ce nu-și vede de lui. Păi făceam bine dacă ascultam nu. Și știți de ce nu? Pentru că o trebuie să facă parte din viața vienezului În aceeași măsură ca și valsul Asta este ambiția mea da, Hanslick observa însă că ariile și valsurile tale N-au forță dramatică Zicea că sunt prea lirice Află că a spus o proștie cât el de mare O fi Hanslick profesor de estetică la universitate Dar la tatăl nu se pricepe nici cât bucătăreasa mea <laughs> Să nu mă supăr eu odată și să-i țin eu un curs de estetică Să explic că în operetă. În teatru muzical în general, situațiile dramatice sunt duse înainte prin dialoguri, iar numerele muzicale, arii, duete, tot ce vreți, exprimă stările sufletești ale personajelor. Sunt deci lirice prin definiție. Asta așa, pe scurt, că s-ar putea spune multe, nu? Haosul ăsta. Profesor de estetică, după părerea mea, Hanslick nu își poate părăsi ideile fixe despre muzica pură și frumosul muzical. Este prea dogmatic, ca să înțeleagă un spectacol spumos ca Liliacu. Muzica ta pleacă din Schubert, Lanner și Strauss, dar Liliacu, ca spectacol, se trage din Raimund și Nestroi, adică din teatrul nostru popular. Asta pe de o parte. Dar ambiția mea a fost de-a face teatru popular cu o muzică vieneză actuală. Vedeți voi, aici, în noapte la Veneția, eu n-am făcut altceva decât tot muzică vieneză și nici în voivodul ciganilor la care lucrez acum nu voi imita muzica lăutarilor unguri. Dar, dar, niciun libret nu putea fi mai bun pentru ceea ce urmăresc eu acum în operetă decât acest liliac care se petrece azi în imperiul nostru. Operă comică, zice Hanslick, bine și așa. Pentru mine ea este mai curând o comedie muzicală satirică. De data asta am tras la țintă și am nimerit. Acum mă întreb dacă domnii noștri se vor recunoaște în personajele Giliacului. Sau ca și nobilii francezi din timpul lui Beaumarchais și al lui Mozart, care aplaudau în munta lui Figaro, vor râde fără să știe că râd despre ei înșiși. <hă> în sfârșit, mâine seară vom vedea! Tare. Un adevărat scandal Falsăm pe scenă Ne batem joc de instituții de societatea noastră Adică de imperiu Și asta unde? Pe scena opere imperiale Dragul meu, din nșei E o glumă, o simplă glumă vieneză Doamna Strauss, vă caut de un sfert de oră Felicitări, este un triumf Mulțumesc, domnule Buzendorfer, ești foarte drăguț Dar unde-i <gătă> maestrul? Nu știu, îl caut și eu Afară, doamne, e o mulțime de oameni Orchestra s-a instalat și-l așteaptă doar pe el ca să atace valsul Sunt chiar îngrijorată Da, ia, iată-l pe Strauss Shani, Shani, dragul meu, unde e? fost? În cabină Ce a fost rău? Da, de unde? O temă nouă trebuia să o anotezi Hai, vino, <gătă> vin, dragii, Shani, mi-ești da. Doamne, și-au Am fost la spectacol și am fost toată seara foarte fericit. Domnule Brahms, nu știu cum să-ți spun. Eram sigur că te afli undeva pe aici, în mulțime. Ești prea vienez ca să fii lipsit în seara asta. Vienez, poate. Admirator al lui Johann, sigur. Apropo, vrei să-mi dai puțin evanghelul dumneavoastră? Da, de sigur. De ce? Ai să vezi imediat. Oh, un autograf. Ești prea drăguț, îmi dai voi? Din păcate, nu l-am compus eu, Johannes Brahms Știi, eu nu prea mă pricep la muzică, nici nu știu să citesc notele Ce ai scris aici pe portativ? Tema valsului pe care îl ascultăm Din păcate, nu l-am compus eu, Johannes Brahms Ești un prieten minunat, domnule Brahms Dacă e să vorbim despre prietenie, să știi, doamna Adele, că eu îi sunt mult îndatorat lui Johan. Spuneai că sunt vienez. E drept, trăiesc aici de vreo 40 de ani. Eu, germanul din Nord, am îndrăgit orașul vostru, vesel, mai însorit decât hamburgul meu. Viena este un oraș cu oameni buni, dar, vai, cât de nestatornici. Eu sunt, cum știi, un bătrân lup singuratic. Am avut multe, multe dezamăgiri. Nu prea le-am spus nimănui, la ce bun. Dar, uite, îți voi spune acum, pentru că nu știu ce mă îndeamnă la mărturisiri, poate noaptea asta frumoasă de toamnă, sau mai sigur, muzica prietenului meu, îți voi spune că dacă până la sfârșit n-am părăsit Viena, e între altele pentru că îl am aici, aproape de mine, pe Johann Strauss. Și asta mă poate face să uit totul Amărăciunile, nedreptățile, vrăjvășiile În cumpăna unei prietenii ca asta nu atârnă nimic Vezi, deci, doamna Dele, noi stăm aici, topiți într-o mulțime de oameni și ascultăm vrăjiți pentru a câta acest vals al lui Johann. Ce înseamnă asta? Nu cumva el a găsit cheia minunată pe care trebuie să o caute orice artist?" Mă întreba seară Hanslich, într-un andract al liliacului, ce părere am și i-am spus că, de la Mozart încoace, niciun muzician nu s-a ridicat pe tărâmul operei comice, la înălțimea lui Johann Strauss Crezi? Crezi asta într-adevăr? Sunt sigur Dar ceea ce vedem noi acum în jurul nostru Și de fapt ceea ce vedem de 40 de ani Este mai mult Johann a dus până la desăvârșire Un fel de a face muzică O artă născută în mijlocul acestui popor Cum? Asta el știe Sau poate nici chiar el Dar ține minte De acum încolo Ideea de vals, numele Strauss și o anumită imagine asupra orașului nostru sunt nedespărțite. Uite te puțin cum ascultă toți valsul lui Strauss, așa cum se ascultă în catedrală requiemul. Pentru a ajunge aici și într-un fel atât de simplu pe înțelesul tuturor, crede-mă, trebuie ca artistul să fi fost mângâiat de aripa geniului. Îmi vine uneori să spun că în locul lui Strauss Gândește muzica însăși. Ați ascultat Valsul Vienez Scenariu radiofonic de Radu Gheciu Au interpretat Silviu Stănculescu, Corado Negreanu Valeria Gajalov Nicolae Lucian Botez Virgil Ogășanu Matei Gheorghiu Ion Henter Sorin Gheorghiu Jean Reder Gheorghe Pufulete Johann Strauss A fost interpretat de Forieterle artiste merit. Regia de studio Ion Prodan Regia tehnică Inginer Tatiana Andreicic, Regia artistică Dan Puican